Bine și fără ca actorii care sunt acolo să fi fost avertizați. A, nu cred. Deci numai de genul ăsta. Mai devreme, Kimmel um, i-a dat mesaje în direct lui președintele american, Donald Trump. A, nu știu dacă e ceva în da. Uh, și în urmă, cu câteva minute, a avut un loc, un moment excepțional, pe care nu doar noi, ci și cei din sală încearcă să-l înțeleagă, a fost aparent anunțat filmul câștigător La La Land S-au ridicat, s-au dus pe scenă Am anunțat și noi și a anunțat multă lume Inclusiv CNN și o grămadă Toată lumea, Toată lumea După care aparent s-a explicat Că este vorba de o farsă și că um, Cel mai bun film Al anului este Moonlight. Bun, o să facem ce s-a întâmplat în care încercăm și noi să ne lămurim, dar este o ediție memorabilă care se încheie cu o farsă generală. Sunt cadre din sală cu actori faimoși care sunt pur și sunt în picioare cu gura cascată, deci stau cu gura cascată prea știu ce să facă și ei. Da. Hai că vom comenta în două minute. Poate că este o referire, poate că este o referire la încurcatura de acum doi ani când de la Miss Universe. Um, prezentatorul a felicitat pe altcineva după care și-a cerut scuze. Acolo dacă te încurci în mini Universe, Da, e, ceremonia. E ceremonia s-a încheiat. Deci nu mai schimbă nimic. Rămâne așa? Da, o să ne lămurim ce s-a întâmplat. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows, is this the start of something more Ce noapte, ce noapte, ce noapte. 7 și 18 minute începe deșteptarea. Da, la să, mai, FM. să mai spunem că ați ascultat City of Stars care este cântecul premiat Oscar. Dar e sigur că l-au premiat pe asta, Din Chidele La La Land. Și că vreo eroare? Da. Sau vreo farță, vreo Oricum am văzut că pe internet umblă vorba asta că au dat Oscar Luleanu ăsta noaptea, ca hoții. Mm -hmm. <laughs> bun, să, să dăm știrea oficială acum. Uh, premiul pentru cea mai bună peliculă, premiul pentru cea mai bun film este pentru Moonlight. Și nu pentru La La Land. A fost o încurcătură pe scenă cineva a citit plicul greșit sau fi fost o farsă ratată sau nu știm exact ce s-a întâmplat, evident că o să se vorbească foarte mult despre asta, dar într-adevăr echipa de la La La Land s-a urcat pe scenă, s-a bucurat foarte tare, după care când au citit cu adevărat cartonașul pe care îl primiseră, au descoperit că premiul oscar pentru cel mai bun film mergea la Moonlight, încurcătură, mă rog, șoc și așa mai Era departe. Era tare să iasă bătaie. Da. Una peste alta, La La Land a luat o Primi... a luat pentru Proșiase. actriță în rol principal, pentru cel mai bun regizor, Damien Chazel, 32 de ani, cel mai tânăr, regizor premiat cu un Oscar, cea mai bună muzică. Bună dimineața, bună dimineața, domnul Cristian Tudor Popescu, în direct cu noi. Bună dimineața, bună bun Domnul Popescu, v-aș întreba mai întâi ce înțelegeți din acest final cu emoții, dacă vreți că ați urmărit noastră în direct. Da, pe noi ne-a păcălit... A fost o farză, o încurcătură. Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Nu, no, nu. No. Dacă, dacă nu s-ar fi întâmplat și s-a întâmplat, ar fi trebuit regizat acest moment. Da. Pentru că arată ca un discurs de la o ședință de partid. Adică tovarășul Gigel era cel mai bun, dar nu se să ia tovarășul Gigel, o să ia și Ionel, pentru că el a fost și bolnav când era mic. Da. Cam așa a ce am văzut aici. Evident, cel mai bun film în acest an, de departe, față de tot ce am văzut, cele celelalte 8 nominalizări <coughs> pentru Best Picture este La La Land. Este sunteți, sunteți un mare fan al acestui film. Ați scris nu, o nu cronică? Nu, că sunt eu mare fan. Măi, eu am scris asta de acum, nu știu cât, 3 luni. Că da, ați spus că este o minunăție exist. de film. Da, evident. Dar evident pentru orice, nu pentru cinefil, pentru orice om de bun simț. E evident cel mai bun film al anului 2016, însă iată ce se întâmplă când politica intră în film. Dar de ce spuneți asta? Păi evident, așa cum a început, asta a fost o, o ediție anti-Trump. Uh -huh. Premiilor Oscar a setat-o în direcția asta Jimmy Kimmel, de la bun început, făcând bășcălie de Donald Trump și și alții au avut intervenții în această direcție critici la adresa represiunii. Uh -huh. Alți actori nominalizați s-au exprimat chiar înainte de Oscar, Hollywood Street, de pildă, și Hollywood este anti-Trump. Uh -huh. E, uh, și eu sunt anti-Trump. Da, m-am L-am -am detestat pe acest personaj, dincolo de comentariul și analiza politică. Este un individ sinistru care a ajuns la președinția Statelor Unite, dar nu pot să accept ce am văzut în această seară. Moonlight este un film mediocru, modest. Da, spuneți-le, da. știți, pentru ascultătorii noștri care nu au văzut aceste două filme, pe scurt care sunt cele două povești. Ce, care este povestea din Moonlight, Moonlight care este povestea este, din Alain? Moonlight este povestea unui copil adolescent, apoi tânăr negru, pornit de jos, mai e și homosexual, ca să le combinăm, să avem minoritate din ambele direcții. Uh, este povestea un, este un bildungsroman dacă vreți, povestea unei deveniri, a unei evoluții uh, modest un film modest uh, Mahershala Ali mă loc, a luat uh, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar de asemenea a luat premiul filmul pentru scenariu adaptat dar în niciun caz nu are anvergura uh, pe care o are La La Land Din, în toate compartimentele. Un film se premiază cu Best Picture când el are uh, prestații deosebite în materie de regie, în materie de scenariu, în materie de muzică, uh, interpretare, imagine și așa mai departe. Nu? Acela este The Best. Picture, producție, de asemenea ce valori are uh, Moonlight la toate aceste compartimente. Iadva Mahershala Ali, un actor la modă în clipa de față uh, dar în rest eu nu i-am găsit uh, filmului altceva decât bune intenții și cu bune intenții în general nu prea se face artă E o nedreptate ce s-a întâmplat, flagrantă mm -hmm. uh, și sub semnul penibilului, prin încurcătura pe care a creat-o uh, venerabilul Warren Beatty, încurcând plicurile, am uh, înțeles. Oh. Uh, mă rog, hârtiile în plic. Da, așa pare. <coughs> deci, uh, nu mă bucur de această sfidare aruncată lui Donald Trump prin... Uh, prin câștigătorul Best Picture și se leagă asta și de discuțiile de anul trecut în legătură cu faptul că prea puțini actori și regizori negri sunt premiați în raport cu cei albi. Deci o premiere politică. Bun, mai am o ultimă întrebare. În afară de La La Land, este vreun film, vreun personaj, vreun montaj, vreo imagine, ceva care v-a impresionat și vreți să ne recomandați, să vedem sau să urmărim sau să analizăm? Da, sunt, sunt câteva lucruri de văzut în afară de La La Land, sigur. În um, Arrival, acel da. uh, science fiction al lui uh, Denis Villeneuve, uh, sunt uh, niște imagini excepționale și idei scenaristice remarcabile în ceea ce privește contactul cu niște inteligențe extraterestre. E foarte original modul de comunicare. Uh -huh. uh, acolo am văzut nenumărate filme de contact din acestea între oameni și uh, ființe raționale din afara Pământului dar acesta mi se pare poate cel mai original ca modalitate de comunicare. Sigur, merită văzut... Oscar, Oscar pentru montaj de sunet. Pentru montaj de sunet. Dar am mai luat, mi se pare, ceva Rival la o categorie. Mm. <coughs> nu știu exact. Ce ar mai fi de văzut? Ar mai fi de văzut Denzel Washington în Fancies Filmul nu este... Nu este extraordinarie o piesă de teatru filmată, dar performanța actoricească este ieșită din comun. În Hexo Ridge, al lui uh, Mel Gibson, merită să vedeți efecte speciale de luptă din uh, al doilea război mondial, comparabile cu uh, salvați soldatul uh, Ryan al lui uh, Steven Spielberg. Extraordinare uh, efectele speciale. Uh, ce, -ar mai, uh, ce ar mai merita văzut. Um... Manchester um, by the Sea, vă spun eu uh, Nu, nu, nu. Nu, -a, nu, plăcut? nu, nu mi a plăcut? Mi-a plăcut filmul, n-am înțeles. Bine, Casey Affleck joacă foarte bine, uh -huh. foarte bine, dar n-am înțeles. N-am înțeles ce este așa de deosebit în uh, acest film. Uh, Așteptăm continuarea, poate că Poate de acolo vine. Trebuie să vină o parte a doua. A, uh, deja. Uh, nu a fost, să mai spunem că a mai fost o ediție politică și pentru că a fost premiat la cel mai bun uh, film străin Azgar Farhadi da. uh, cu The, The Salesman cu vânzătorul ceea ce evident iar e o sfidare la adresa lui Donald Trump Iranian pe, film Da, I'm Iranian fan. pentru că cu legea aceea decretul al lui Trump cu țările în care nu mai sunt, mai primesc viză să intre în Statele Unite cetățeni, Azgar Varhadi s-a aflat în, pe lista acestei interdicții uh -huh. și a și protestat în direcția asta, deci din nou film, nu știu, poate e bun nu l-am văzut uh -huh. deci din nou un gest politic Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Popescu, pentru intervenție, a fost Cristian Tudor Popescu despre ediția, o ediție politică a oscarurilor așa a definit -o. Da, și cel puțin ciudată, dacă ne gândim și la final. Da, încă o dată, finalul, ca să le spunem celor care au deschis radiourile mai târziu la ora asta, pentru cea mai bună peliculă, pentru cel mai bun film, s-a anunțat inițial La La Land, echipa de la La, la Land s-a urcat pe scenă, oamenii s-au bucurat foarte tare, după care au citit cartonașul corect, Uh, ne scuzați, este vorba De fapt despre moonlight Supoare în sală, guri căscate în O să ținem minte ediția de anul ăsta Cu ocazia asta 7 și 29 de minute Busy day cu Moise Guran imediat come on, come on,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 Europa FM 7.32 de minute, bună dimineața, moi siguran Imediat ascultăm Busy Day Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Bună dimineața Bună dimineața și bine v-am găsit! În înțelepciunea sa, poporul nostru a constatat că Dumnezeu nu bate niciodată cu parul, iar dacă am putea să luăm bani pe înțelepciune, cred că pe asta am putea o și exporta, să știți. Nu de alta, dar mi amintesc clar cum a câștigat François Hollande alegerile din Franța acum cinci ani cu un discurs de ăsta populist de tipul stop a austerității, domnule. A fost nevoit să ia apoi mai multe măsuri de dreapta și chiar de austeritate decât guvernele de dreapta de dinaintea sa. Ceea ce l-a adus astăzi pe domnul François Hollande la o cotă atât de redusă de popularitate încât nu își mai permite să candideze pentru al doilea mandat. Acum, haideți să vedeți cum se aplică proverbul cu parul lui Dumnezeu în țara care chiar a inventat această zicere de duh. Literalmente de duh. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Anul trecut, guvernul Cioloș s-a tot învârtit, dar n-a mai reușit să treacă de Ministerul Administrației o lege care ar fi putut să reducă costurile din acest sector prin externalizarea unor servicii pe care le fac acum numeroșii angajați din administrația locală. Vă spuneam eu la vremea respectivă că dacă mai multe comune s-ar grupa și ar folosi unități centrale de servicii administrative, atunci comunele respective ar putea plăti mai puțin juriști, mai puține contabile, secretare, șoferi, făcându-și astfel rost de mai multe resurse financiare pentru investiții, pentru dezvoltare, sau chiar pentru salariile funcționarilor rămași, în număr mai mic. Bine, eu predam atunci și pentru un corp de funcționari specializați și bine plătiți care să se ocupe și de licitații, ca de sarcini și alte mijloace prin care își mai fac comisioanele ilicite unii dintre funcționarii din administrația locală, nu toți. n da, deocamdată să uităm pe asta. Hotărât să câștige alegerile toamna trecută și să primească suportul primarilor săi pentru ce amnistii și grațieri mai avea în plan, domnul Dragnea a promis și chiar a dat salarii mărite în administrație. Ba chiar a și un frat cum se de fondurile destinate pentru licitații în administrația locală. Sume uriașe care acum le fac cu ochiul soldaților din teritoriu atât de loiali marelui lider. Problema cu ele este că le-a făcut într-un mod ce greu poate fi finanțat din resursele acestei țări, care oricât de vrednic ar fi, nu poate aduce atâția bani pentru tot atât de mulți bugetari, doar că fiecare cu salariu mai mare ceea ce l-aduce pe domnul Liviu Dragnea astăzi și pe guvernul domniei sale, fix în situația în care era Franța lui Hollande acum 5 ani. Populism electoral, constrângeri bugetare crude după aceea. Liviu Dragnea însă este, cu tot respectul pentru țara Franța și pentru președintele acesteia, un om cu mai multă imaginație și chiar mai multe resurse. Cu corectitudinea intențiilor are el o problemă, că în rest Dragnea știe bine administrație locală, semnificativ mai bine decât știa de exemplu guvernul Boc, pe care l-a păcălit foarte deștept atunci când acela pus restricții la angajare în domeniul bugetar, vă mai amintiți, un bugetar angajat doar după ce pleacă șapte bugetari din sistem. Au fost vremuri grele pentru administrația locală, dar, vă asigur, ar fi fost și mai grele, dacă o anume asociația comunelor din România, o structură foarte legată și chiar destul de coordonată de dragnea și atunci și acum, n-ar fi făcut exact serviciul de externalizare al unor funcționari publici. Că guvernul BOC a pus restricții la angajare, nu la achiziția de bunuri și servicii. Avea primăria X nevoie de jurist sau de contabil, dar nu i putea angajare. Că nu o lăsa guvernul boc, achiziționa serviciul de asistență juridică sau de contabilitate de la asociația comunelor, ce alt ce să zic. zis bănuiesc similitudinele de funcționare între această asociație și unitățile centrale pentru servicii administrative pe care le plănuia guvernul Cioloș. Singura diferență e că acum, spre deosebire de atunci, s-ar putea să vine ideea chiar domnului Dragnea, nevoit fiind de constrângerile bugetare, rezultate din faptul că el însuși a mărit salariile funcționarilor din administrația locală, fără să întrebe pe nimeni dacă sunt sau nu și bani pentru asta. Desigur, mai e o diferență. Una mare. Aia cu controlul licitațiilor. Iar la ultima întâlnire cu Asociația Comunelor, Dragna chiar le-a promis primarilor o lege care să le permită să facă ce vor ei, fără spaime și vise urâte cu DNA. Iar dacă Dumnezeu nu bate cu parul când e vorba de bani și constrângeri bugetare, la asta cu corupția s-a dovedit că nici noi românii nu mai lăsăm chiar totul pe facă-se voia Domnului. Busy Day cu Moise Gurană. Îți mulțumim, Moise, și așteptăm la unul și un sfert cu România în direct. Oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine Eu, de exemplu, vis -vis de copii mei, am comis abuzuri. Nu primim educație încă din, primea, din prima copilărie pentru ceea ce înseamnă exprimare emoțională, gestionarea emoțiilor. România în direct, cu voi Guran. De luni până joi, la unu și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Îl eu văzusem și mai ieftin!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 mi-a fost și fric De dragoste adevărată Tu, mai m făcut să-mi dă mi dorește suflet Tu, tu, tu m făcut să fiu mai mult în dragosti Deși am bun.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 Te dragoste adevărată, nu știu ce mi ai făcut? Că mi-a plăcut și m-a dă. Mi-a făcut și frijatată, de dragoste adevărată, M-ai făcut să până să nu aici-mi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 Sufletul Mai făcut să fiu mai mult îmbărăstire și am vrut. Deși n-am vrut smiley la Europa FM7 și 44, ești pregătit să vlad niște piese absolut superbe în dimineața asta, dar ne-am luat cu greșeala de la oscar și am. O să învățăm noi ceva și din asta. Oricum avem Delia și de în să o să ascultăm piesa Weekend în premieră aici la Europa FM în câteva luni. Să revenim la problemele societății noastre. O să vorbim astăzi despre relația dintre părinți și școală. Acum, pornind de la o întâmplare care are loc pe Facebook de ceva vreme, am, am ezitat, la drept vorbind, am ezitat multă vreme. Dacă să aducem în discuție de la acest microfon, împreună cu voi, ascultătorii noștri, cazul Anei Andronache, eleva de 14 ani de la școala Coresii din Târgoviște, care a devenit un fenomen național, prin criticile ei argumentate și coerente față de unii dintre profesorii săi și față de ceea ce se întâmplă la școală. Subiectul e pe Facebook de ceva timp, noi am văzut controversa firește, o urmărim, dar motivul pentru care n-am luat telefoane pe tema asta până acum este pentru că noi nu credem, Europa FM, că avem dreptul să supunem judecății publicului un minor. O fetiță de 14 ani. Bine, bine, e să nu superi, să știi. Că nu știi ce scrie despre tine. Da, e, de hai să... da, Vezi ce spui. Bine, deci nu judecăm pe Ana. Acum, nu că nu ne-am respectat publicul, vă respectăm foarte mult, dar eu noi așa credem că nu e treaba noastră a celor care nu facem parte din familia ei să ne dăm cu părerea despre Ana și despre relația ei cu școala. Dar vrem să vorbim cu voi în dimineața asta despre altceva, nu despre Ana Andronache însă, ci despre una dintre observațiile ei, care nouă ni se pare foarte interesantă, așa că hai să vorbim despre conformismul părinților când au de-a face cu școala la care învață copiilor. Pentru că iată ce spune Ana, care e elevă de clasa șaptea. Zice așa, citez, eu cred că vinovați pentru abuzurile care se petrec în școală, pentru exagerări, pentru lucrurile la care se referă. Eu cred că vinovați nu sunt profesorii cu comportament abuziv, ci multele generații de părinți care i-au tolerat, i-au încurajat și i-au susținut pe acești profesori abuzivi. Sunt părinții prea temători față de profesorii copiilor lor? Sunt părinții gata să se coalizeze cu profesorii împotriva unui alt părinte? când un copil comite un gest care ne mulțumește profesorii, 0372069599 telefonul nostru, sunați-ne să vorbim despre care este relația părinților cu profesorii din aceste școli, despre cât de uh, servili sunt unii dintre ei și cât de conformi și cât de repede se pliază pe cererile profesorilor, chiar dacă acestea uneori nu sunt tocmai întemeiate. Cui dau dreptate părinții de obicei? Școlii sau copilului? Că nu e implicat propriul copil. Adică dacă e un copil care face ceva și se organizează o ședință și profesor organizează așa un grup de profesori, un grup de părinți care uh, să iau o decizie. Cât de repede se coalizează ceilalți părinți cu profesorul? Bine, în primul în loc rând, să se gândească... E foarte greu ca părinții să iau o decizie ei între ei, până să hotăresc. Părinții să iau o decizie mm -hmm. dacă-s de la 5 în sus s-a terminat. Dar înțeleg că se iau decizii foarte repede când vine vorba de cumpărat manuale alternative, de exemplu, recomandate de învățător facem învățătorul o recomandare și profesor și părinții pe principiu, doar dacă a zis să luăm câte o, 3. că e bine, să nu ne punem rău cu el, da. De poate ce conformismul ăsta pe ideea asta? De ce teama părinților față de școala copilului? Ai poate ne nezica ascultătorii noștri? Sună la 0372-069599, număr cu tarif normal, Și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Mihai, a sunat deja? Bună dimineața! Bună, Mihai! Bună dimineața! Mihai, te ascultăm! Vorbesc mai mult din experiența proprie care elev, deoarece băiatul meu încă nu este în școlar. Da? Cred că nu este neaparat un conformism. În sensul că părinții cred că e bine ce zic profesorii, ci mai degrabă din uh, teama de răzbunare a profesorilor asupra propriilor copii. Eu, din fericire, am avut uh, uh, cadre didactice care nu au avut un comportament neadecuat cu mici excepții, dar... Uh, Uh -huh. uh, am putut să observ uh, că de răzbunători sunt unii profesori Dacă părinții sau elevul uh, nu se conformează așteptărilor uh, lor Și atunci teama Și care, ar fi... -o rău Bun. Putiilor... Și care ar fi reacția corectă? Pe de o parte te yeah. tem ca nu care cumva să pățească la mic ceva Pe de altă parte este în mod evident un abuz Bineînțeles că e un abuz și cu toate că există această teamă, reacția corectă ar fi să aperi drepturile copilului tău, pentru că am văzut și situații în care copiii au fost foarte afectați de atitudinea agresivă a uh -huh. profesorilor. Și -a... Mulțumim tare mult, Mihai. Hai să vedem ce spune și Daniel. Daniel, bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu uh, sunt în poziția de a fi un părinte care a luat contact cu astfel de profesori. Așa. Dar dă-ne detalii, cum? Pare... Cum? Am încercat să vorbesc cu profesorul pentru o atitudine oarecum greșită față de copil. Da. Dar nu sunt deschiși la colaborări de genul ăsta. Mie mi s-ar fi părut normal să colaboreze, să întrebe ce se întâmplă. Personalitățile copiilor sunt total diferite. Uh -huh. Este greu, este greu să reușești să faci față ca profesor. Dar spunem fi mai precis ce s-a întâmplat. Adică, dacă te-ai dus să vorbești cu profesorul Iran, ne de ceva ce se întâmplase în raport cu copilul tău, nu? Exact. Și dar ce se întâmplase? Uh, concret, copilul a fost. Uh sancționat cu o notă mai mică decât uh, ar fi meritat. Asta, din să uh, stabilind eu prin prisma. Da. Da. Dar, consider, raportat la ceilalți copii, ar fi meritat o notă mai mare. Uh -huh. Și uh -huh. i-am explicat că nota nu a pus-o în urma unei valori corecte. Nota a fost pusă acolo doar ca să umple pătrățelul ăla din catalog. Uh -huh. Și după aceea au fost... mai fost și alte întâmplări? Sau... Au, au, fost au fost alte, alte cu, al, cu alți copii. Alți copii, la același profesor. Și celălalt părinți, ai vorbit cu ei? Da, au ei că nu vreau să-i fac rău copilului. Bine, mulțumim, Daniel. Daniela e cu noi, însă, bună dimineața. Daniela? Alo? Bună, da, ești Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Eu da. am avut față de copilul meu un comportament un pic schimbat, Așa. de cel pe care l-a avut mama mea față de mine. Mama mea fiind tot catru didactic. Da. Când eram la școală, în perioada comunistă Îi povesteam, uite ce ne-a făcut profesoara cu tare și cu tare Uite ce s-a întâmplat Da Iar replica mamei mele era Pui, dacă ați adus-o în stare uh -huh. Da. O să mi se părea o fi... că era, făcut... era evident că ne-a nedreptăcit Evident că a făcut De... un abuz. De vremea aia nici nu știam cuvântul abuz. Da, pe, aceea... pe principiu o fi făcut copilul ceva Da O fi zis exact, ceva, o fi înjurat Exact, exact Copilul sau copiii Da de aceea eu mi-am jurat ca față de copilul meu să îl sprijin întotdeauna. I-am explicat că dacă știe sigur că are dreptate, să își sprijine punctul de vedere cu argumente. Da. Până la capăt. Și am fost și eu alături de ea. În momentul în care au fost conflicte la școală și a avut dreptate, eu am fost de partea ei. Cu toate riscurile. Am vrut ca... Și spune meu fost... se simte că este e, că este susținută de mine. Și spune, -mi, ați fost urmați de alți părinți sau ai rămas singură? A, nu. nu Nu, ce? nu n am fost urmați, nu, n am fost urmați de, de alți părinți. De ce? Păi, nu știu, cred că din același din același motiv. Ia uite, aia are gura mare și da de ce, ce? să pățească. De ce supunerea asta în fața abuzului? Nu știu, nu știu. Cred că este acel conformism față de, de autoritatea reprezentată de școală și de profesori. Mulțumim mult, Daniela. Mulțumim. Cristina, bună dimineața. Bună, Cristina. Bună dimineața! Bună! De la ora de văsun. Vă atunci vă acum e clasa noua, dar e vorba de o, o întâmplare de acum 3, cam trei ani, cred că, numai da. cât începea anul școlar în clasa șasea sau șaptea la pedagogică, aici în ora de an, prima ședință cu părinții de toamnă și, bineînțeles, chiar atunci se întâmpla la nivel național chestia cu să nu se mai strângă bani, fonduri. Da! Și uh, toți uh, părinții, adică, mă rog, unul, doi, au început să spună că trebuie zugrăvită casa, trebuie, uh, oricum erau case provizorii, era vorba pentru că erau prea multe de dar trebuia zugrăvit, trebuiau drapă, trebuiau drapă pe sau nu mai știu câte, plus bani, deci o grămadă de bani. Și chiar în zilele respective se dăduse uh, minunat la dispoziție că să nu se mai strângă pe interzis. Deci acum 2-3 ani, nu știu, când a început primarul să fie la mod oficial că nu mai este voie să se strângă bani. Și atunci eu, bineînțeles, că am zis, dar totuși voi pe ce planetă trăiți, nu au zis ce se întâmplă, e vorba că nu se mai. Chiar Bolojan, primarul, o uh, uh, la deschiderea școlii, spuseze că o să renoveze școala respectivă da. și că o să zic, vedeți ce se întâmplă, o să se facă. De și ce, ce au zis și părinți? noi? Părinții ne-au sărit toți în cap. Uh -huh. că de ce că ei cum adică? și la, după ce am uh, explicat nu-i cazul, Eu o să zic, cum adică? D uh, ei uh, dacă nu mai e legal, ei de acord să facă donație uh -huh. Că de ce uh, ei vreau să aibă copiii lor condiții. Că am fost oaia neagră, bineînțeles, copilul meu a fost oaia neagră un moment de 2-3 săptămâni. ceilalți copii, ca copiii în carnaval. O rău, -a mai fost de partea mea, dar nici aia nu și a asumat la modul că să se pună potrivit, doar că era cu mine da. în bancă și mi-a zis că am dreptate. Și de Aici. ce de ce de ce fac părinții asta? De ce? Au făcut de, ce? de ce? Pentru note. Pentru note. Pentru că n-au timp. Marea majoritate nu se ocupă de copil. Și atunci ca, și ca uh, copilul lor să meargă bine, mm -hmm. fac tot ce spune doamna dergintă. Deci nu contează. Eu l-am mutat în final. Deci, Eu o, la o, o, foarte bună. o mică cumpărare de bunăvoință, da, cum ar veni. Nu? Asta atunci, este planul. Da, aici. asta este tot. Lasă-se se, toată lumea merge... Uh, în loc să, să urmărim uh, evoluția copilului cu note, cu uh, cum ar fi normal și să credem că notele aia chiar reprezintă valoarea copilului, uh, nu mai e lucru, pentru că spun copiii acasă, mm. păi uh, anda, e atâta, pentru că așa mama se implică, mama e tot timpul acolo, mama e tot timpul în pauze, Am înțeles, am înțeles, mulțumim frumos. Vedeți? Asta e cultura peșchiașului și a cumpărării de bunăvoință. Noi plătim taxe în țara asta și este obligația autorității să, ce să ne ofere care... servicii corecte uh, în, pentru taxele pe care le plătim. Da, pentru că, știi, avem și noi și dacă o luază nu acasă, și dacă hai nu că dăm o mică și facem în felul ăsta. Îți lași copilul să meargă în condițiile pe care le găsi la școală? Vezi că e și asta o discuție. Nu, presiunea trebuie să fie asupra primăriei. Nu trebuie să dau eu bani în plus atunci de ce mai plătești tax taxe? Mai bine ne privatizăm cu totul, adică dacă statul nu e în stare să facă și noi încurajăm comportamentul ăsta prin suplinirea efortului pe care ar trebui să-l facă statul, cu un efort suplimentar din partea noastră, păi atunci hai să nu mai face, să scoatem cu totul statul în ecuație, dacă asta este calea. Adică dacă nu avem curaj să cerem statului să-și îndeplinească misiunea în, în schimbul banilor pe care îi dăm, atunci hai să-l scoatem totul din ecuație. Dacă nu vrem să-l scoatem din ecuație și să-l lăsăm în continuare să se ocupe de învățământ, atunci haide să facem presiuni ca el să-și îndeplinească datoria față de noi. Că statul e dator față de noi, nu e noi față de el. Da? Hai să ne oprim aici. Asta e sigur. Vreau să-ți propun să ne oprim aici. Bine, după ora 8 avem Republica Fantastică România și vă promiteam The Motans și Delia piesa nouă să numește Weekend.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri maxime astăzi între 9 și 17 grade. Cerul va fi variabil cu un oror și izolat ceață, mai ales dimineața, iar vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Vreme mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșitul lunii februarie și în capitală. Cer variabil astăzi și o maximă de 12, chiar 14 grade Celsius. Oscar 2017, trofeul pentru cel mai bun film, a fost câștigat de pelicula Moonlight. Din cauza unei gafe făcute de organizatori, inițial musicalul La La Land fusese desemnat câștigător. Echipa filmului urcase deja pe scenă pentru a-și ridica premiul când organizatorii au revenit și și-au recunoscut greșeala. Cea mai bună actriță a fost desemnată Emma Stone iar Casey Affleck și-a judecat Oscarul pentru cel mai bun rol masculin. Ciprian Ioan a urmărit ceremonia. Ceremonia de la Hollywood s-a încheiat cu o gafă imensă din partea organizatorilor. Inițial, musicalul La La Land a fost desemnat cel mai bun film. Distribuția musicalului a urcat pe scenă pentru mulțumiri, dar discursul a fost întrerupt anunțându-se că de fapt este o greșeală și că Oscarul pentru cel mai bun film revine peliculei Moonlight. We lost, by the way, but, you know. <laughs> Așadar, trofeul pentru cel mai bun film a fost câștigat de Moonlight. Trofeul pentru cea mai bună actriță a fost câștigat de Emma Stone pentru rolul din La La Land. Thank you so much to the Academy. Um... Iar cel mai bun actor a fost desemnat Casey Affleck pentru prestația sa din Manchester by the Sea. La La Land, filmul cu cele mai multe nominalizări, a plecat totuși acasă cu câteva trofee, printre care cel mai bun regizor, Damien Chazelle, cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună imagine. Cea mai bună actriță în rol secundar a fost desemnată Viola Davis pentru rolul din Fences, iar cel mai bun actor în rol secundar, Mahershala Ali pentru prestația din Moonlight. Să mai spunem că în cadrul ceremoniei mai mulți au fost invitați în sală. Oh, really? right Prilej pentru actorul Denzel Washington să oficializeze pe loc o căsătorie Lista completă a câștigătorilor e de găsit pe site-ul nostru Știrile Europa Nou protesta seară în piața Victoriei din capital, aproape 2500 de bucureșteni s-au adunat în fața sediului guvernului, scandând împotriva actualei puteri. La un moment dat, cei prezenți au format steagul Uniunii Europene din hârtii colorate luminate cu ajutorul telefonelor mobile. S-a ieșit în strada seară și la Timișoara, Brașov, și Galas și Constanța. Ajunse în cea de-a 27-a seară manifestațiile, să amintim, au forțat cabinetul lui Sorin Grindeanu să renunțe la modificarea pe ascuns a legislației penale. Curta Constituțională, între timp, dezbate astăzi sesizarea depusă de președintele Senatului, Călin popescu Tăriceanu reclamă un posibil conflict juridic între guvern și ministerul public prin Direcția Națională Anticorupție. Procurorii DNA investigează modul în care controversata Ordonanța de Urgență 13 a fost adoptată de executiv. Alexandra Stănescu ne explică. DNA a început verificări și audieri în urma unei plângeri privind ordonanța de urgență 13, care ar fi modificat legile anticorupție. Ordonanță ce a fost abrogată după aproape o lună de proteste ample de stradă în toată țara. Președintele Senatului Calim Popescut nu a sesizat Curtea Constituțională în 8 februarie, acuzând că ar exista un conflict juridic de natură constituțională între guvernul României și Ministerul Public prin direcția națională anticorupție. Ordonanța abordează o temă de politică penală a statului român, ori măsurile de politică penală se află în competența exclusivă a Parlamentului și a Guvernului. Alte autorități publice, inclusiv autoritatea judecătorească, pot exprima puncte de vedere în această materie, dar nu pot avea putere de interferență, crede președintele Senatului. În replică, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Căveșii, a declarat că nu este vizată oportunitatea adoptării actului normativ, ci sunt verificate aspecte de legalitate și cele care țin de încălcarea legislației penale privind infracțiuni de competența DNA. Ambasadorul României la Londra va merge astăzi la spitalele unde sunt internați românii răniți în accidentul de duminică dimineață din capitala britanică, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni. Cinci români au fost răniți în total, anunță Ministerul de Externe de la București. Unul dintre ei este în stare critică, alți patru au fost loviți de mașină. Trei dintre ei sunt internați în stare stabilă, iar al patrulea a fost deja externat. Martorii au declarat că aceștia lucrau la o spălătorie de mașini aproape de locul unde s-a produs accidentul. Europa FM a contactat secția consulară din cadrul Ambasadei României în Regatul Unit Potrivit reprezentanților misiunii diplomatice, deocamdată nu au fost primite solicitări de asistență din partea cetățenilor români implicați în accident. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Ase Roma a câștigat cu 3 la 1 în deplasare la Internaționale Milano și și-a consolidat locul al doilea în seria. Naingolan a deschis scorul încă din minutul 12, iar în debutul reprizei secunde a reușit dubla. Icardi a redus din handicap cu 10 minute înainte de final, dar pe roti a refăcut diferența din penalti. Romana rămâne la 7 puncte de liderul Juventus. În Franța s-a disputat marele derby olimpic Marseille-Paris Saint-Germain. Campioana a triumfat cu 5 la 1 după ce în minutul 16 era deja 2 la 0. Pj este a doua în clasament, la 3 puncte în urma lui AS Monaco. În Liga 1, metan Media Steaua 1 la 1, al Albaștrii rămân la 5 puncte în urma liderului Fece Viitorul, în timp ce medieșenii sunt pe 4 și vor afla în ultima etapă a sezonului regulat dacă vor juca în play-off. Luca mulțumim pentru știrile din sport, rămâneți cu noi 8 și 6 minute la Europa FM, urmează Republica Fantastică România. Vlad, Tuvi de la Asat. Da, din mediul de perioada încoace. Dacă ai fi primar în statul tău, cu cine vrea să faci tu schimb de experiență, așa? Adica te duce și tu mai cu unii lângă mai, mai freri decât mine. A, da. ca să văd cât de bun sunt eu. De tot restul ce s-a da. întâmplat undeva în Prahova, dacă nu. Da, în Prahova schimb de experiență cu Las Vegas, Oslo. <laughs> de aceeași frecvență cu tine. Weekend se numește piesa lansată în weekend de The Motans și Delia. O ascultăm acum în premieră la Europa FM, iar mâine dimineață îi invităm în deșteptarea. The Motans și Delia. Weekend. Bună dimineața!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 Cerul răzărit, o pădură la doi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 cu cu picioarele goale cad cu pe o plajă de vară îți îndone de mână cupa smeciam ajung pe malul unde orge cu e un plus The Motans și Delia weekend mâine dimineață live din garajul Europa FM în deșteptarea Republica Fantastică România la Europa FM Astăzi capitala Republicii Fantastice România este la Brebu. Unde e asta? Brebu, Mai exact. Este în Prahova, aproape. Brebu, Prahova, lângă Câmpină. 7.000 de locuitori. La Brebu a venit o scrisorică. Bine că nu era pierdută. Se presupune că la primărie. O invitație pentru dom primar și prietenii săi consilieri să facă o vizită pentru schimb de experiență la o altă municipalitate, să zic așa, cum altă De fapt, municipal? la două municipalități, în Las Vegas și Miami. <laughs> din statele unite. Gra că e las adică, da. Și mai era și las... mai era și Orlando. Orla... Aia e orlando mai mic, puțin, da. dar Miami și Las Vegas erau baza. <laughs> Bun. Când a primit invitația de la un ONG, rămas misterios până la capăt, relatează reporterii de la Digi24, primarul aranja aranjat repede să se facă un proiect pentru votare în consiliul local. Deci primarul democratic a zis, domnule, pentru schimb de experiență cu Las Vegas, noi din Brebu, mergem sau nu mergem? A întrebat Consiliul Local. Și Consiliul Local s-a făcut acest, s-a prezentat proiectul în Consiliul Local. Cum tema este, citez, actul administrativ în Statele Unite ale Americii. Importanța parteneriatului cu actori publici și privați, parteneriatul cu cetățenii. Deci nu cred că zis deci așa. Deci din Brebu s-a pus problema să se studieze parteneriatul cu cetățenii în Las Vegas și în Miami. Auzi, dacă au spus actori, de ce nu s-au dus și la Hollywood? Da. Chiar bună întrebare. Deci întrebarea, cum este administrat Las Vegasul și cum e administrat Brebu? Diferențe, comparații, învățăminte. Asta se investigează, diferențele și asemănările. Brebu are 7.000 de locuitori, cum ziceam, Las Vegas, mai mulți. Ceva mai mulți. Da. În Las Vegas e foarte multă lumină noaptea, în Brebu mai puțin, dar... <laughs> Dincolo de aceste mici diferențe, Așa. tot localități amândouă. Deci localitatea Brebu și localitatea Las Vegas poate să-și înfrățesc, n-ai de-o să știi. Așa că s-a supus la vot și a rezultat Consiliul Local a aprobat deplasarea 45.000 de lei... Pănuiesc că la limită au fost dispute mari. Telegație, îți dai Telegație din Brebu cu domnul primar și doi consilieri la schimb de experiență în Las Vegas pe banii breburenilor. Să ne înțelegem, adică nu e pe banii domnului primar. Domni și cu soțiile ca să știm. Nu știm, poate dacă e consilier local soția, atunci poate, dar m mira. Nu. Deci breburenii plătesc, băi, ce mândrie, da, dai seama să se vă face și plachetă, o să, ajungă, o să intre Brebu în Las Vegas. Asta este o chestie să tot povestești. Și reporterul intervievează primarul ca să înțeleagă lumea mai bine despre ce e vorba cu vizita asta și primarul spune că, domne nu e ce credem noi de fapt. Adică nu este chiar, uh, chiar un schimb de experiență. Să mergem în Las Vegas, de fapt, este hrană spirituală. Mi-aș dori să-i duc pe, uh, pe tovarășii mei să vadă și Las Vegas-ul care este problema. Niciodată da. Uh, nu este bine numai să stai, să mănânci, să bei și uh, să clivetești. Este bine, totuși, să uh, ai și această hrană spirituală. Hrana spirituală, ce înseamnă? Escursia înseamnă schimbul de experiență care e deci, problema, doamne? Hrana spirituală este excursie. Bă, da, poate ne mai dă ceva de mâncare, adică nu chiar numai hrană spirituală. Poate consilierii, când aud, se îngrijorează spun ce facem, plecăm cu salamul la pachet cu untul la borcana, acum la Las Vegas. Nu merge. Deci, băi, înțelegeți că asta e hrana spirituală. Cum merge creștinul la Sfânta Parascheva și musulmanul la Meca? Așa merge primarul din Brebun, Las Vegas, pentru hrană spirituală. Decolarea e prevăzută pe 28 mai, la întoarcere se va prezenta un raport privind vizita breburenilor. Cu ce, să... cu selfie-uri? <laughs> Cred <Când> că cu... <laughs> Sau cu ce? Ce putem noi aduce din Las Vegas în Brebo? Ce putem? Bă, eu... Oare putem pune stâlp de iluminat noaptea? Asta ar fi o idee bună. Să asfaltăm? Cine știe. Eu aștept Canalizare. să văd plăcuța de intrare în Las Vegas. Știi? Oraș înfrățit cu Brebu. Da. <laughs> brotherhood. Brotherhood, da. Las Vegas, Brotherhood with Brebu. Romania. 8 și 14 minute. Dacă am vorbit mai devreme, am vorbit de... Nu, n-am vorbit. Nimic, vorbim acum, nu mic, vorbim acum, Bătălia sexelor. <laughs> în deșteptarea, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Puteți câștiga o tabletă. 1769, câștigați o tabletă, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM.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 cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit? În viața mea mi și nu ți-a mai pasat, nu te-ai uitat în spatei, mi spune inima am fost doar prada ta Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum băști ca și când mai ai cunoscut cu noapte <fiu> Ăsta nu-i felul meu Nu sunt ca altele tu faci așa mereu tu ți întoși Lasă-n la mea, mi-e bine, mi-e bine Promitem -mi să nu încerci, să mai repart ce ștergi E mult mai bine așa, rămân doar prada ta Le îngrop în aminti nu vreau să mă mai doară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 Ce a fost cândva lasă-n urmă-mea mi-bine Le bule acum pe foi le rupe mamă doi și acum le runc, le runc, le runc, le runc, le -arunc. și tot ce a fost cândva lasă-n urmă-mea mi- 8 și 24 de minute, știrea de diamant la Europa FM peste doar câteva minute puteți câștiga o bijuterie în valoare de 1000 de euro la finalul acestei săptămâni. Turul României la Europa FM. O comună din Vaslui a beneficiat în ultimii ani de finanțări în valoare de aproape 3 milioane de euro, bani de la bugetul de stat sau fonduri europene. Cu toate astea, localitatea arată ca după bombardament. Poate au investit în grenade. <laughs> Săracii locali, nici râdem noi, râdem, dar ei merg prin noroi, Școlile se dărâmă peste elevi. Sorin Staizu știe, Da, explică fenomenul. Sorin, bună dimineața. bună dimineața. Bună dimineața. Este vorba despre comuna Bogdănești, din județul Vaslui. Aici ar fi trebuit să fie făcute lucrări în infrastructură, dar ori nu au fost efectuate, ori au fost făcute în bătaie de joc. Localnicii se plâng de starea precară a drumurilor din localitățile lor natale. Pentru două dintre drumurile comunei, de exemplu, s-au alocat în ultimii ani, periodic, câte 150.000 de lei pentru întreținere. Adică pe drumurile din pământ, în loc să se toarne asfalt, s-a turnat în fiecare an piatră. Câteva mașini de piatră. Autoritățile spun că nu au putut asfalta odată din cauza că nu au dispus de toată suma de bani necesară, iar când au venit banii au apărut probleme la licitații, contestații și întârzieri. iar mai apoi s-au cheltuit banii pe niște studii de fezabilitate. Drumurile nu sunt însă singura problemă din Bogtănești. În secolul XXI unitățile de învățământ arată ca anegul mediu. Pereții sunt scorojiți și murdari, ferestrele sparte, iar ușile fără plante ca să poată închidă ușile de la selire de clasă, dar să-l împără în ele. Primăvara plouă în selire de clasă, savanele sunt picturate și așa mai departe. La unele s-au făcut și investiții. Au fost puse termopane pe lut sau pe tocurile vechi. Adică școlile acelea din pământ din 1900 au beneficiat de investiții, au fost puse termopane care acum se strică, evident, din cauza structurii. Procurorii verifică acum toate investițiile făcute în comună, iar autoritățile trebuie să dea explicații pentru modul în care au pierdut banii, în care au cheltuit banii respectivi. S-au pierdut și o serie de fonduri, aproape un milion de euro, deoarece nu au fost cheltuiți la timp. Ce bătaie de joc. Da. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim, Sorin. Da, așa e în România. Da, aia cu termopan pe lut mi se pare absolut genial. Material natural, e o combinație, un fusion. Un fusion, da. 8 și 26, bătălia sexelor imediat după Armin Van Buren. Risteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Hey hey hey fel. Ce mai bună muzică. Flava Armin bioră în 8.34 de minute. Bătălia sexelor la Europa FM Avem bătălia sexelor, dăm o tabletă în această dimineață. Simina din Cluj e cu noi. Bună dimineața, Simina! Bună dimineața! Bună dimineața, Simina! Bine venit alături de noi, e și Răzvan din Craiova aici. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Răzvan din Craiova. Ce, ce mai faci Răzvan? Răzvan din Craiova? Alături de familie. Alături Drauz, de familie, ce drăguț. Ia La birou? Lucrați da. în gașcă în familie? sau. Da, avem afaceri de familie. Bravo, da, bravo. <laughs> Bine, să începem, deci, cine vrea să fie curajosul sau curajoasă care trage primul subiect? Eu. Răzvan, care este lacul de apă dulce cu cel mai mare volum din lume? Lacul Baikal. Bravo, domnule. Bravo, Răzvan. Baikal, Rusia, deține cam 20% din rezervele de apă dulce ale lumii. Ca să vă imagineați așa Simina da. Lacul Roșu din Harghita S-a format în 1838 În urma cărui fenomen natural? Ce-a fost acolo? <fie> Eroziune? Nu știu Nu, un seism, un cutremur De 6,9 magnitudine Bă. Mă Dacă, rog. dacă, dacă era în noastre l ar fi detectat aplicația BiziDay Și v-ar fi atenționat din tip Răzvan da. Da. Răzvan, care este porecla pugilistului român Leonardo Roftai? Moșul. Da, da, corect. Simina, ce nume și-a luat faimosul boxer Cassius Clay după ce a trecut la Islam? Păi că e simplu rău. Cassius Clay. Simplă Marele Cassius Clay a trecut la Islam și. Ali. Așa, Ali. Ah. Ali. Ah. Și Muhammad. Ah, da. Hai să Mine. dăm un punct, dar Răzvan, dacă răspunzi, câștigi. Da. da, răzvan, de ce l-au pedepsit zeii pe Prometeu? Pentru că a furat focul și l-a dat oamenilor. Da. Așa este. Bravo! Răzvan, foarte bine pregătit în această dimineață. M-am la toate bine. Răzvan, Simina, îți mulțumim frumos. Felicitări. Felicitări. Numai bine, Simina, Mulțumesc. felicitări. Răzvan, ai luat o tabletă în dimineața asta. Băi, mi-am aminte, cu gândul ăsta de fapt am venit la radio, dar m-au deturnat Oscar-urile și toate da. experiențele. Știi că săptămâna trecută a venit Ciprian și a zis că a descoperit o piesă nouă și că Enrique Iglesias are o piesă nouă și că, <laughs> da, da, da. mă știi, momentul a dat-o da, da. vineri în e. Europa Express, dar trebuie să amarcăm momentul ăsta și să o ascultăm și în deșteptarea. Enrique Iglesias cu Desemmer Bueno, cu Zion și Lennox, Subeme la radio se cheamă. Și ce înseamnă Subeme la radio? Nu, ce înseamnă -am -am la nu radio? Nu știu, dar dacă știe cineva să ne trimite un mesaj. Subeme? Cindy! E, da, Subeme. poate ne ajută Cindy, Subeme la radio. Subeme! Bine, sunați ne sau scrieți ne un uh, mesaj la 0728111222 pe WhatsApp. Ia auzi piesa! Sueme la radio! Subeme! Băi scrie, aşa cite! -me nu subeme, băi, spune ueme! Păi scrie subeme! Sueme la radio, bine, Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la En cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. un saludo salud bien. A su salud bebiendo. Radio înseamnă de radioul mai tare, ne spun ascultătorii noștri și le mulțumim. Ne-au venit foarte multe mesaje, semn că lumea este cu noi. 8 și 41! Nu? Taylor și Europa FM te invit acum la concurs, răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Iată știrea de diamant de astăzi, începând cu anul 1930, unul din 10 inele de logodnă din lume avea și un diamant încrustat. Popularitatea diamantelor ca parte din inelul de Logodna a crescut continuu de atunci. Mai multe inele cu diamant portate de figuri emblematice au captat de-a lungul timpului privirile publicului. De exemplu, clasicul model cu piatră verde purtat de Grace Kelly, devenită prințesă de Monaco, inelul lui Elizabeth Taylor de 1 milion de dolari, sumă uriașă pentru 1969, sau bijuteria ducesei de Cambridge, Kate Middleton, inel care a aparținut inițial prințesei Diana.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 I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, I agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for not a thing, so I fell forever. pe FM8 și 46 de minute, am pregătit întrebările pentru dublu sau nimic, așa că liniștiți-vă. Încep în scrierile și dăm și banii. Astăzi 800 de euro. Ce se mai fură prin România? Păi ce nu se mai ce fură ce în România? Se... Da, alertă și urgență mare la ea după ce vinerea trecută o cantitate foarte mare de ulei. S-a scurs accident, ulei minerata, s-a mm -hmm. scurs în, a... în răul Bahlui și a ajuns în Jijia și în Prut. E vorba de un transformator vechi de la o firmă falită, de altfel Fortusiaș care a cedat, uleiul s-a scurs în rău. Um, da, râurile au fost grav poluate. Ce, te gândești că, că, că putea fi altceva, nu? Că era da. alertă dacă se scurge altceva. Dacă zici cu cearachiu... Ce Da, dacă era atărie, era miracol. Bun. Se analizează acum apa înainte să fie distribuită prin sistemele de canalizare către cetățeni, se împrăștie substanțe absorbante pe râu, proprietarii fermelor Piscicole din zona au fost anunțați să oprească temporar alimentarea cu apă și echipele de la Apele Române au montat, printre altele, baraje plutitoare pe râuri pentru a preveni extinderea poluării. Sunt niște care barajă. se rețină... Da, plutesc și rețin mm -hmm. acolo uleiul. Și un a încercat să fură un baraj de Nu stat, cred. Că, ba, da, dacă vă puteți imagina așa ceva, l-au surprins. Prefectul a făcut anunțul. Prefectul Marian Grigoraș a postat pe Facebook... Zice așa, se pare că în afară de lupta cu poluarea, cei de la apele Române trebuie să lupte și cu hoții. Noaptea trecut o persoană a încercat să fură o porțiune dintr-un baraj plătitor din zona cartierului Mircea, dar a fost observat la timp și a fugit. Cum adică? Stai, și nu Cum logică? A fost observat la timp și a fugit. Dacă l-a observat? Nu, deci n-a reușit să fure, a încercat să fure. El a văzut barajul plutitor, s-a gândit ce bun e ăsta la casa omului. Așa. Un baraj plutitor. Mamă, ce să... baraj plutitor ca lume. Da, am fac și un baraj plătitor în curte. Da. Și să a gândit, îmi trebuie la ceva. La o adică. Sunt oameni strângători. Nu o lasă. Cum văd o sârmă? Ia sârma de pe să Fiind plutitor, barajul fi crezut că e în deriva. Adică o fi aruncat cineva. <laughs> fi aruncat baraj, cum sunt plutitor. Da. Bun, și l-a observat cineva și cum a fugit. Adică... A, cum, cum a fugit? A fugit înainte să poată fi prins L-au observat a, de la distanță. A de pămâna, mă. Ho, ho! Era... Ce faci? Ei? Da, ei, ce, ai? ce Avea de acolo, ei. Vederea, vederea bună și la baraj da. Eu vin din, venind cumva din zonă Mi-e e mai greu să înțelegi Cum mă să fur barajul plutitor? Păi da, dacă nu era altceva de furat <laughs> la, mare, la mare, la vară Poate te trebuia uleiul Vine pe la life pe plajă <laughs> Când sunt toți cu saltele Jackson. Who Am ascultat în deșteptarea la Europa FM. 5 minute până la ora 9. Știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul și 800 de euro după, după știri. Avem dublu sau nimic? Patru întrebări simple astăzi redactate de Luca. mi mi place că începe cu matematica. Astăzi prima întrebare e din matematică. Asta e nasol. Ne place matematica. Genul de asta 2 plus Vă plac matematica. Da. 1 plus 1 radical din nouă chestii de genul. Dacă vă pricepeți la chestii de genul ăsta, sunați-ne. Da. Câte da. trupe cântă cu vița, vi, vița de vie pe scenă în seara asta și așa mai departe. 8.55 rămâneți cu noi, continuăm imediat cu La Radio. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ascultă La Radio.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 Și Europa FM este ora 9. Ioana Brust, capitanul, vă prezintă Europa FM, bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, ne-am găsit la știri maxime. Astăzi, cuprinse în țară între 9 și 17 grade, cerul va fi variabil cu noruri și izolat ceață, mai ales dimineața, iar vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Vreme mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșitul lunii februarie în capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 12-14 grade Celsius. Ancheta a poliției la Spitalul Filantropia din Craiova după cei doi pacienți au murit după ce li s-ar fi făcut transfuzii. Conducerea unității medicale este cea care a anunțat situația. Reprezentanții poliției n-au declarat că celor doi bolnavi s-ar fi făcut transfuzii înainte de a deceda. Este vorba despre o femeie în vârstă de 81 de ani internată la secția de hematologie și un bărbat de 67 de ani care se afla în secția anestezie terapie intensivă. În plus, alți pacienți ar fi acuzat sâr rău imediat după ce au primit îngrijiri medicale în secția hematologie a spitalului, mai spune în polițiștii. În acest caz au început deja audierile. Vom reveni cu detalii despre acest subiect la știrile de la ora 10. Ministerul Educației așteaptă explicații din partea Inspectoratului Școlar Prahova. Astăzi, reprezentanții Inspectoratului trebuie să explice de ce la Olimpiada de Limba și Literatura Română, faza județeană, unul dintre subiecte a fost redactarea unui denunț. Elevilor de clasa 12 -a, li s-a cerut să întocmească un referat adresat conducerii de partid prin care să denunțe, citez, calitatea de element dușmanos al lui Ilie Moromete, personajul central din romanul Morometii al lui Marin Preda. Același subiect l-au primit elevii din Cluj și Bistrița Termenul denunț nu este folosit sit corect în cadrul subiectului, a explicat la Europa FM în ministrul educației Pavel Năsase. Denunț este o informare adresată unei instanțe penale cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană. Este un termen care vine din zona juridică. În subiect, înainte de cuvântul denunț, apare referat sau raport scris, care este adresat conducerii de partid. În acest context, voi ruga inspectorii de limba și literatura română din cadrul Direcției de Învățământ Superior să analizeze cu multă atenție această situație și să-mi dea un raport uh, profesionist. Subiectul ar fi trebuit formulat altfel, a mai precizat oficialul. Poate era bine să nu apară cuvântul denunță, având în vedere și contextul în care ne găsim noi acum și uh, o exprimare mai fericită și fost următoarea, din care să reiasă calitatea de element dușmănos al lui Ilie Moromete și nu să denunț calitatea de element dușmănos. Inspectoratul școlar din Prahova a început o anchetă în acest sens. Aflăm amănuntele de la Diana Frâncu. Cerința care le solicita elevilor să-și imagineze că sunt un personaj care trebuie să denunțe calitatea de element dușmanos a lui Ilie Moromete a provocat un adevărat scandal în Prahova, atât în rândul profesorilor care au corectat tezele, dar și în mediul online, unde oamenii au criticat vehement subiectele pe care olimpicii le-au avut de rezolvat. Horia Toma, inspector adjunct al inspectoratului școlar Prahova, a explicat că pentru olimpiada la limba și literatura română, care a avut loc sâmbătă, 25 februarie la Ploiești, profesorii de specialitate din Prahova au colaborat cu colegilor din Cluj și Bistrița, iar subiectul a fost redactat de un profesor de limba română din Cluj. Pe de altă parte, Mihai Morar, inspector școlar de limba română din Prahova, a explicat că subiectul respectă întru totul programa școlară, dar se adresează unor olimpici care ar fi trebuit să știe să redacteze așa ceva. Acesta susține că cel mult poate fi vorba despre o asociere nepotrivită de termeni în cerință, referindu-se la prezența cuvintelor denunți și elementul dușmanos. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM la adresa lui Donald Trump în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care a avut loc noaptea trecută la Hollywood. Președintele american a fost sinta mai multor glume făcută de prezentatorul galei. Politica noii administrații de la Casa Albă i-a deranjat și pe unii cineaști. Regizorul iranian al filmului Salesman, desemnat cel mai bun film străin, a boicotat gala din cauza decretului anti-imigrație dat de Donald Trump. Prima glumă a serii a venit din partea prezentatorului Jimmy Kimmel. Acesta a ținut să-l taxeze pe președintele american pentru declarațiile sale rasiste. I Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump. Mai țineți minte anul trecut când a spus că Oscarurile sunt rasiste? a spus prezentatorul. Jimmy Kimmel l-a ironizat pe Donald Trump și pentru obiceiul de a posta des mesaje pe Twitter. Prezentatorul chiar i-a scris pe Twitter în direct un mesaj președintelui în care îl întreba dacă este cumva treaz. Sunt deja două ore de când a început show-ul și Trump nu a postat nimic pe Twitter. Încep să-mi fac griji a spus Jimmy Kimmel stârnind hohote de râs în sală. La gala premiilor Oscar din acest an nu a participat regizorul iranian al filmului Salesman, câștigător al Oscarului pentru cel mai bun film străin. Azhar Farhadi anunțase că nu va participa în semn de protest față de decretul anti-imigrație promovat de președintele american, prin care li se interzice temporar cetățenilor din țări preponderent arabe să intre pe teritoriul Statelor Unite. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reuzim cu alte informații peste o oră. Iana, mulțumim, Sport Luca Pastia. Până dimineața asta, a îndepărtat din nou la 5 puncte de liderul Fece Viitorul după ce a remizat 1-1 la Media și cu Gazmetan. Denis Alibeca a deschis cărul din pasa lui Ignoere în minutul 30. Sikorski a egalat după pauză, iar apoi Gazmetan a dominat repriza secundă și a ratat câteva ocazii mari, ultima în minutele de prelungire. Medieșenii rămân pe locul al patrulea, iar antrenorul lor, Cristi Pustai, spune că echipa lui ar fi meritat să câștige și să își asigure prezența în playoff. În ultima etapă a sezonului regulat, Gazmetan va juca la Craiova. De cealaltă parte, chiar dacă Steaua a câștigat un singur meci de la reluarea campionatului și a înregistrat trei remise, Laurențiu Reghecam se declară convins că va cuceri titlul. Diseară se joacă ultimele două meciuri ale etapea a 25-a cu implicații în lupta pentru play Concordia Chiajna Astra de la ora 18 și CSM Politehnica Iași Cluj de la ora 20.30. FC Barcelona a câștigat cu 2-1 în deplasare la Atletico Madrid și rămâne în cursa pentru titlul din prima divisiune. Rafinia a deschis cărul după pauză pentru Aspescu după o fază în în care un minutul 64, dar Godina egală egalat repede, Messi a semnat victoria Barcelonei în minutul 86. Și liderul Real Madrid a avut meci greu în deplasare, dar s-a impus cu 3-2 la Via Real după ce a fost condusă cu 2-0. la Toate golurile s-au marcat în repriza secundă. Real Madrid rămâne cu un punct peste Barcelona și mai are de jucat o restanță. Eu am o problemă, nu să mă mai culc la meciurile astea. După ce săptămâna trecut am pățit cu, sau cu două săptămâni, cu Champions League. A, cu două, da. Așa, seară era 2 1 pentru Viliareal când m-am culcat și m-am trezit cu 3 la 2 după. Îți foarte bine momentul culcării, da. Da, A, am o problemă cu asta. La radio, Andreez, ca imediat în deșteptarea. E o vreo bă, e fel. Pe aceeași prevență cu cu tine. Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.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 Mi Frequencies, 9 și 9 minute ascultați Europa FM, imediat începem scrierile pentru dublu sau nimic premiul de astăzi valorează 800 de euro Oana Cuzino a fost la radio cu Andreesca weekendul ăsta Sunt Oana Cuzino, mamica unei fetițe de 14 ani Naomi ca profesie sunt medic geriatru, de 15 ani la ProTV, la emisiunea Ce se întâmplă, doctore. Sunt ambasador World Vision, mă ocup să aduc mai multă lumină în viața copiilor nevoiași de la țară și mă ocup de site-ul doc.ro. Crezi că ai ceva de la nomi. Muzică, filme Dar nu te lasă să pui muzica pe care ai învățat-o de la ea, nu? Da, nu mă lasă Când cum a Andreea Ce muzică vrei Avem un playlist sensațional. senzațional la teenager. Vreau să-mi recomande Selena Gomez Sigur Justin can, Bieber Justin We can. We can. <laughs> Și ce a zis nomi? Și noi mi a spus, mami, dar te faci de râs, trebuie să fie muzică așa, ca pentru tine. Zic, ok, ne lăx, să parazi, <gri> să uităm ce ascultăm noi atunci. <gri> ce, ce să facem în lupta cu vârsta, sau cum să zic, odată cu trecerea anilor? Cred că gesturile de fiecare zi au uh, o foarte mare relevanță. În primul rând să încercăm să ne păstrăm cam aceeași greutate. Variațiile foarte mari de greutate sunt cei mai mari dușmani ai... Uh, tenului, dar da. și, și ai tenului. pielea. Și pielea de pe corp suferă odată ce înainte în vârstă, nu-și mai revină atât de ușor după curele de slăbire. Și ce Așa înseamnă? Că... Adică avem voie să ne îngrășăm și să slăbim ca între două, cât, și cât Maxim 2-3 kg. Deci când He? trecem de 3 kg să ne oprim cu mâncatul, să ne oprim cu mâncatul <laughs> și să facem mai mult sport măcar. Uh -huh, dacă vorbitoar slăbi, doamne, ce slab aș fi. Așa, deci să facem mișcare. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun te rog frumos, dăm -mi și mie o dietă, vreau să slăbesc repede, până la anuntă, până la banchet. Da, că după aia mă la... la... iar că nu mai contează. Exact. <laughs> mă mai vede nimeni. Da, exact. Sunt uh, metode foarte simple de, de, exact, de a slăbi pur și simplu renunțând la făinoase în exces, la cartofi prăjiți, la fast food, la La da, tot ce tot e bun tot în de general. Alimele. La da, ce, da, e gustos, da, ce e gustos, dar Nu, e bun. nu e sănătos. Ișteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Hai, și Vlad, eu am renunțat la toate astea înainte să-mi spună Oana Cusinou. Cumva suntem gând la gând, din punct de vedere alimentație. Tu și no? Oana. <laughs> 9 și 12 minute, dublu sau nimic, 800 de euro în această dimineață, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii. 4 întrebări, întrebări, vă spuneam că prima e din matematică, zi repede, 5 plus 5. Uh... E cu zecimală nu știu A, Da, 5 cin -cin ori 5 <laughs> și tot așa uh, Nu e foarte greu 1769 SMS cu tarif normal Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Luați-ne banii Charlie Put și Selena Gomez We don't talk anymore chiar acum În deșteptarea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 piesa asta a ajuns numărul 1 în Europa Top Hit. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă, ascultați săptămâna viitoare sâmbătă de la ora 16, clasamentul cu Adi Luca. Între timp mai aveți un minut sau două pentru un la dublu sau nimic. SMS cu tarif normal la 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Știrea Bravo la Europa FM Știrea bravo de azi e despre inițiativa unei fabrici de biciclete din România, fabrica de biciclete DHS din Deva. Uh -huh. De la ce vine oare DHS? Uh, Deva hidros... biciclete. Hidrosiciclete. <laughs> Bun. Um, fabrica de HHS din Deva a declanșat un program de calificare pentru angajați, care începe foarte devreme, încă de când viitorii angajați sunt elevi. Uh. Fabrica ofertează elevii din școlile profesionale, cărora le asigură practică și la absolvire locuri de muncă. Asta ia se întâmplă la DEVA, la cugir. Sunt atrași la fabrica de biciclete, elevi de la liceele militare, că acolo oricum mai monta o bicicletă, tot mitralieră țiesă. Bun, de ce atâta prevedere revenind la fabrica din deva? Poate și pentru că forța de muncă calificată este în scădere rapidă în România. Directorul de resurse umane, citat de Mediafax, spune așa, beneficiul nostru nu este anul acesta, ci o să apară începând de anul viitor. 60 de elevi fac acum practică la fabrica de biciclete din DEVA, acolo învați evident ce înseamnă procesul de producție, ce înseamnă să respecti programul de lucru, cu o anumită țintă, cu pauze, cu beneficii și așa mai departe. Un elev care face practică la DHS muncește cam 6 ore pe zi. Deci nu e de joacă. Și firma le pune la dispoziție un autobuz care îi transportă de la școală la fabrică și înapoi. Asta sigur dacă lucrezi la fabrica de biciclete și vii la serviciu cu autobuzul, semn de, adică nu e semn de loialitate, ar trebui să fii cu bicicleta. Înseamnă că nu crezi în ceea da, ce da, faci, da, da, nu? nu crezi în ea. <laughs> da. Și le dai și masă de prânz. Proiectul a fost implementat și anul trecut, când 120 de elevi de la Colegiul Tehnic Transilvania au făcut practică la DHS timp de 5 luni. Mediafax nu spune și câți au fost angajați, dar inițiativa e foarte bună și felicitări și bravo. Bravo. Bravo, asta. Am căutat să văd ce înseamnă de HS, dar n-am găsit decât că marca a apărut în Petroșani. Dar nici noi nu, nu în Petroșani? Da, în Petroșani. În 1999 la Petroșani. Ok. Și nimic mai mult. Dar ne interesăm. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Și 27 de minute dublu sau nimic la Europa FM. Luca am pregătit deja. Dacă dăm banii, ascultăm, povrdiablu. Dacă nu, nu. Schimbăm, bun. Deci trebuie să ne concentrăm cumva să reușim să dăm bani în uh, dimineața asta. La Europa FM avem 800 de euro la dublu sau nimic. Pentru Roxana din Sibiu, bună dimineața. Bună păi, dimineața. Hei, Roxana, bună. Ce Ce mai faci? Roxana. Faci? Bine, la muncă La muncă. Faci și tu o pauză? Acum, da. Da? De când, când ai ajuns la muncă? De o oră. De o oră. E, după o oră de muncă, merge o pauză. Ați putea să luați toți pauză. E singură acolo? Roxana? Nu. O să nu. spui adevărul, să știi. Spune adevărul. Nu, nu, te... nu sunt singură. Ok. Bine. Sper să te mai ajute, să te ajute colegii tăi, în cazul în care Pare că nevoie... se ascunde de colegi. Da. <laughs> păi da, mă, că sunt numai 800 de euro astăzi, nu sunt Păi de asta Cumva e bine să-i țină numai pentru ea. Roxana, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare în dimineața asta. Te poți opri la un moment dat, dacă vrei să păstrezi banii câștigați până în momentul respectiv. Sau dublezi de fiecare dată, dar vezi că să pierzi sos banii și să dăm mâine ceva mai mult. Sau măcar să încercăm. Ok? Ok. Da? Tu ne auzi bine că am senzația că sunt da, da. un pic în reloare. Dacă ne asculti la radio sa stii că pierzi, în sensul în no, care no. Din, din cauza delay-ului, cele 8 secunde devin vreo 6. Da. Nu, are și o altă treabă, conduce un tramvai prin oraș și din când în când nu. mai trece pe roșu. Bine, prima întrebare, uh, Da. hai să vedem, începem, da? Multă baptă! Mulțumesc. 100 de euro Întrebare, Roxana, este din matematică. Spuneam cât este 3 la puterea a 3. -a. Cum ai făcut? 3, ori 3, 9 și ori 3, 27 de ce ti-a luat atât de mult? A durat 2 secunde acum și vreo 10 data trecută. și Vlad mi-a răspuns în 3 secunde, adevărat. Ei, Vlad e Vlad din inginerat. <laughs> da, dar cred că avea notat undeva. 27 este răspunsul corect Roxana. Doar că a venit după cele 8 secunde. Ah, câte emoții, să ai să răspunzi așa așa de târziu. Hmm? am avut emoții și asta e. Da, o ca Roxana. <laughs> Hai, nu trebuie să spară rău. Gata, s-a terminat pauza asta. E pauza e mai scurtă astăzi. Asta e vestea mai puțin bună. Îți mulțumim tare mult pentru că ne-ai sunat. O să facem o excepție, n-am da banii, dar îi dăm -a lui N-a fost vina mea. <laughs> <laughs> îi dăm lui Luca banii. Mâine avem 200 de euro, 400, 800, 1600 de euro cu totul la dublu sau nimic. 27, băi, ce rău îmi pare. Ah, ce rău îmi pare. Vaia condios! Par misérable, pourquoi aussi un équilibre par un pauvre diable pitoyable, tu m'as tes illusions perdues dans des bistres obinables, devant des bras d'inconnu que tu crois charitable, pour aussi qui se fournit pour un pauvre diable. On fait salon Qui tue avais des mots Un là un macho Que tu as trouvé mots Un petit escroc À qui dire ne trop Qui t'a pas fait cadeau Quand tu t'a tourné le dos Incroyable On t'a vu errer dans les rues À deux heures improbables Donne-la juste un move dessus, ma misérable blonde. Quand tout le rien ne y ont dit, au diable. Pleure. Tu ne fais que pleurer. Tu vis violent penser et ça te fait pleurer. Pleure. Tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser. La fête est terminée, pitoyable. Tu noies tes illusions perdues dans des bistres minables Tu pleuves des bras de colus que tu crois charitable. Une okay. pauvre fille qui se maudit pour un pontre au diable.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 La fête est terminée, incroyable Tu noies tes illusions felles du temps des distro minables Qui pleurant des, des bras inconnus Que tu crois chéritable Et pour fait qui se maudit Pour un propre diable Et pour fait qui se maudit vor un bogie Pitoiavo l-ai văzut pe Luca cum ascultă piesa asta zici, că, de, zici că deschide Biblia de fiecare dată și este un moment ari o o intră într o stare când aia, aia, aia, aia, Îmi place, foarte mult ce să mă <laughs> <Over> da. <diabol. laughs> Bine, o știți pe... <laughs> ce bulangiu? oi, <laughs> o știți pe... Nu vă mai bateți. Așa. O știți pe colega noastră, Cora Muntan, da. noastră din Târgu Mureș. Are o întâmplare. Trebuie să vorbim despre asta la radio. <laughs> și vreau să vă rog să vă imaginați. Așadar, zice așa, Cora Muntan, mesaj pentru poliții și procurori, echipa de intervenție sau ce mai fi pe acolo zice la un asta moment dat. citesc de pe Facebook. Da. În caz că tocmai ați primit un apel disperat că la adresa la care locuiesc eu s-a comis un omor, vă rog să nu-l luați în considerare, că bateți drumul degeaba. Să vă explic. Deci un denunț cumva. <laughs> Și asta să credeți, nu ce v-au spus să ia care v-au sunat. Deci corespondent acolo Transmite de la ea de acasă. de acasă. Zice: Tocmai ce am ajuns acasă, și am desfăcut un borcan cu sfeclă roșie. L-am pus în bucătărie pe o chestie îngustă și mai înaltă, e adică cu un perete de la la jumătate care are rol, rol decorativ, explică ea. Și am deschis dulapul cu oale, unde îmi țin cuțitele Berner. Nu știu ce cuțite, dar înțeleg că sunt niște cuțite tari de tot. Bun. În acel moment, spune Cora, a bătut cineva la ușă. A bătut cam cum bat mascații la 6 dimineața Eu cu un cuțitoi în mână M-am repezit la ușă Și în trecere am dat peste borcan Într-o secundă de la bust în jos Am fost roșie Că toată zeama a curs pe mine Deci imaginați-vă pe Cora Muntean Roșie toată Cu lichid roșu curgând din ea Și cu un cuțit în mână Bun, zice cu cuțitul în mână am deschis ușa Erau doi predicatori Cu malder de reviste în brațe ce doriți? Am întrebat eu arțăgoasă, dată fiind situația critică în care mă aflam. Ăștia s-au uitat la mine cu ochii cât și momentul următor se buluceau un lift. <laughs> eu după ei, pentru că am realizat cum stă treaba și am vrut să le explic accidentul casnic. Mai ales că pe papucul de casă tronau o felie de sfeclă, deci aveam dovada. <laughs> N-am mai apucat ca au închis disperat ușile și bărbatul le-a blocat cu spatele. Ca să fie sigur, fabulos Da, asta este Deci Cora Muntean Eu tot mai cred că e ficțiune, că dacă e realitate Oamenii nu și-au mai revenit nici până în ziua de azi Auzi, dar de când am mai vorbit cu Cora? De ceva vreme Da, să sunam sunăm să vedem răspunde Poate, poate de asta. Risteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM și 41 de minute, ne deplasăm la Botoșani, la sediul poliției. Da. Avem o știre de acolo. O știre tip gâgă. <laughs> Șeful <laughs> poliției... Să-i <laughs> tip gâgă. Da. Șeful poliției Botoșani, pe care îl cheamă, stai așa, domnul Șerbă... Comisar Șef Viorel Șerbănuiu. Să trei Trăiți. Deci, domnul comisar șef Viorel și cere școlilor din județ interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile. Dar de ce? În școli. Pentru că... pentru ca să nu se mai fură. care este problema? Să nu se mai fură, mă. Să nu se mai fură ce? Bun. Uh, șeful propune interzicerea Accesului elevilor cu telefoanele mobile În școli, el a prezentat o situație Privind creșterea gradului de siguranță A elevilor, sublinind Că în incinta unităților școlare Au fost înregistrate 18 cazuri De furt, în special telefoane mobile hmm. Deci ca să nu se mai fure Telefoane mobile, Așa? se desfințează Telefoanele mobile exact. Deci eu zic, bine că nu se fură dragi. <laughs> de pe Că se desfințau dragi. <laughs> Înțelegi? Bun Zice domnul comisar șef uh, Viorel Șerbănuio Trăiți, citez, infracțiunile de furt privesc în special telefoane mobile, prejudiciile fiind mici și se datorează neluării măsurilor corespunzătoare de către elevi și profesori pentru asigurarea securității bunurilor pe timpul desfășurării orelor de curs, în timpul pauzelor sau când aceștia desfășoară activități în afara clasei. Înțelegeți că sunt oameni care chiar așa vorbesc ei? Deci așa mm -hmm. vorbesc ei. Să desfășurăm activitatea de luare a mesei în timpul programului de pauză. Adică să mergem să mâncăm ceva de prânz. Bun. Deci asta e. Domnul comisar șef, de ce râs, domnul, Luca? Că e tare. Că e tare. <laughs> da, Luca e tare, râde la, el, râde la el acolo. Știi? Da, râde <laughs> așa aparte. În surdină. Dar eu mă mir de unde știe un polițist ce se întâmplă în școală? Adică atâtea lucruri din școală mi se pare formidabil. Și... El uh, susține că pentru evitarea unor astfel de infracțiuni, școlile ar trebui să insereze în regulamentele de ordine interioară, citez interdicția de deținere de către elevi, a telefonelor mobile sau altor categorii de gadgeturi. Eu știu de unde vine asta, hmm. pentru că atunci când domnul Șerbănuio era la școală, da, la școala primară, mă rog, Vrem, da. Nu chiar așa de... Da? Zice asta să ca nu. să fii sigur. Da. Se furau stilouri. La mine, când eram aia, se fura stilou. Sigur, puteai să-l și pierzi, dar ideea era... Și atunci probabil că se gândea ce dacă s-ar interzice stilou, n-am mai avea nevoie să facem teme. Să scrim. Să, scrim. să scrim. 9 și 44. Scriți. Loredana pleacă în turneu pentru martie că în Craiova, cu vâlcea Pitești, Brașov, Iași. Hai că vi le spun eu pe toate imediat. Ioan de azi, Loredana, în deșteptarea. Câtă lume n-a iubit, câtă lume a simțit, ce simt și eu acum. Câtă lume n-a pățit, să iubească infinit, să-mi frunte în doi furtuna. Și sunt a spus că nu să mă mai tem și să te iau ca pe un semn. Așa că hai! Vrească timpul Și poate mâine vrei să pleci Poate nu să mă dorești Nu pot ghici destinul De azi, Loredana, în turneu cu Europa FM, 1 martie, prima zi, da, Craiova, Râmnicu, Vâlcea, Pitești, Brașov, Iași, Bacău, Constanța, Galați, Buzău, Ploiești, Cluj, Oradea și Timișoara. Fraudă, de fapt nu. 100 de angajați ai unui spital din Napoli, cum ar fi Neapole, cum am Neapole. zice noi, au fost arestați în Italia. Vă imaginați, o sută de angajați? Fraudă, fraudă prin absenteism. Pur și simplu lipseau de la muncă și au arestat pentru asta. Păi, și ce acolo e ca la noi? La noi în Parlament. La noi în Parlament. Da. Adică vă dați seama, chiar așa, dacă s-ar aplica această lege și în România ar fi săltați toți parlamentarii. Deci, doi ani de investigații, camere ascunse, martori sub acoperire, au permis documentarea unui sistem bine rodat la spitalul din Neapole, Loreto Mare, de unde unii, angajați, unde unii angajați scanau cartelele de prezență pentru câte 94 de colegi absenți. Bun, doi ani l a luat ca să descopere da. chestia, mă rog, ca să o probeze. Da, Italia. Italia. Bon, Erau non. doi asistenți care aveau uh, doi asistenți sociali, dispuneau ei singuri de câte 20 de cartele de prezență pe care le treceau prin aparatele de pontaj la intrarea în spital. Deci, ca la noi, mai exact ca în Parlament. Se spunea cât timp le trebuia, dar unde da, aveau câte două? Aveau o colecție. Păi, și când se vocă în și votează la noi în Parlament, cum e, nu tot la fel? Da. Deci, printre persoanele arestate, un neurolog, un ginecolog, 9 tehnicieni de radiologie, 18 asistente medicale, 6 angajați din personalul administrativ, 9 tehnicieni, 11 asistenți sociali, toți au fost arestați la domiciliu de parchetul din. Napoli, printre absenții erau și angajații în sarcina special să controleze prezența personalului. e mai, mai frumos, mai frumos, <laughs> da? Unul dintre aceștia lipsea pentru că era bucătar la un local din apropiere. <laughs> El n-curca-mă jobul ăsta. Bă, deci asta -a ur... serios. Nu murea de foame de pe urma meseriei lui, în <laughs> niciun caz. <laughs> Follow me tonight, when the rest of the world, with whom I've crossed and have quarreled, lets me down so. But a thousand reasons that I know to share forever be unrest with all the demons I possess beneath the silver moon. The ocean and dry with all the vampires and their bright We're all bloodless and blind and longing for a life Beyond the Silver Moon. Avem 9.53 de minute, Luca ne aduce știrea începutului de săptămână, Ovidiu Anițoaia revine la Europa FM cu da. Tribuna Zero. 0. seara de la ora 21, în direct aici la Europa FM, primul invitat al sezonului uh -huh. este ministrul tineretului și sportului Marius Dunca, la prima apariție publică de când este în funcție. Ascultătorii noștri o să poată intra în dialog cu domnul ministru și să-l întrebe ce gânduri are. Da, promisiuni, chestii, planuri. PD păi na. Treburi, ordonanțe. Să nu știu, vedem, zic poate și eu. Dă în sfârșit legea sportului cu sponsorizările ca să se mai regleze lucrurile. Poate să vorbește despre tot felul de Sunt lucruri importante de discutat. Bine. Nu le ratați ministrul atunci 0372069599, ca să știți, de l puteți lua la întrebări. Aș vrea să ascultăm o piesă cu Andra astăzi, n-am făcut-o. Am fost în weekend la concertul ei. Iubirea schimbă top, tot se numește. L-aș ruga pe domnul număruță să reia spectacolele sea pentru că au fost absolut fascinante. Producția la Superlativ, dacă ați fost acolo știți despre ce vorbesc, dacă nu, le prindeți pe următoarele. Avioane de hârtie acum, cu Shift, Andra. A, B, C, D, E La început citești pe litere E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 Fantezie. azi e o nouă melodie Stau cu chirie, dar am țin speranța vie Să romândești, trebuie să trag tare Și trebuie să am răspunsul la orice întrebare Îmi bate inima atât de tare cardio Când îmi au piesa în cluburi și la radio Mi-au spus că nu se poate Dar nu le-am dat dreptate Și cea mai tare parte e că visele devin realitate Lumini, carei simplu sasboi. Vino cu mine, să pictăm culori peste cerul gri dincolo de noi. We want to get through de hârtie și ciandra 9 și 57 de minute. L-am adus special pe Ciprian Dinu după ora 10 pentru Cipri. un recital în Europa Express. Asta urmează, dar mâine dimineață ne reîntâlnim cu 1600 de euro la dublu sau nimic și mai ales cu The Motans și Delia. Piesa nouă se numește weekend O Ascultăm live din garajul Europa FM. Să aveți o săptămână minunată. Toată bine. Ziceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Eu, de exemplu, de copiii mei Am comis abuzuri Nu primim educație încă din prima an Din prima copilărie într ceea ce înseamnă exprimare emoțională Gestionarea emoțiilor România în direct Cu voi segurani, De luni până joi La 1 și 1 sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro FM.ro. Eu-l văzusem și mai ieftin